28 листопада з'явився в Огдземіжі Йон Малевольд, мамун-анархіст, із досить несподіваною пропозицією. У навколишніх борах, заявив він багатозначно підморгуючи та облизуючись, мешкають дві лісові відьми – молоді, кругленькі та симпатичні, які мають великі потреби і зневажають моногамію, а до того ж готують прекрасний бігус. Він, Малевольд, саме вибирається до відьом зі світським візитом, Побачивши, що Рейневон зітхає, вигається і взагалі щось крутить, Мамун замовив пляшечку потрійного меду і став його випитувати. «Значить, ти закоханий!» – підсумував він те, про що дізнався, длубуючись нігтим у зубах. «Або ж ніж тужно стогнеш і всихаєш. А то вже цілком непродуктивно. Річ ніби й не нова, особливо у вас, людей. Вам це, здається, навіть подобається». А ваші поети, як виглядає, двох рим без чогось подібного не годні зліпити. Але ж ти, Толедо, брате, для чого, запитую я тебе, існує любов на магі? Для чого існує філія? Було би принизливо і для мене, і для них, якби я намагався схилити її до себе за допомогою філія. Важливий результат, юначе, результат. Це, врешті-решт, питання статевого потягу, який заспокоюють зазвичай у той спосіб, що, вибач за прості слова, вставляють те, що треба, в те, що треба. Не кривися. Іншого способу нема. Природа не передбачила. ну. Але якщо ти такий праведний, такий прег то я не наполягаю. Приверни її до себе класичним способом. Начаруй взимку квіти, дюжину троянд, Придбай у містечку двадцять тістечок з лакрицею і гайда в зальоти. Штука в тому, що я перш за все навіть не знаю, де її шукати. Чого? Мамун стукнув себе в коліно. Та цю проблему ми вирішимо на раз-два. Знайти кохану особу, дурничка. Знадобиться тільки трішечки маї. Вставай, ходімо. Я до не поїду. Та ж гірша, і чорт з тобою. А я поїду, поїм бігусу, а найважливіше, привезу компоненти для заклинань. Я скоро повернуся. Візьмемося до діла. Щоб не витрачати часу, накресли тут на підлозі схеву. Тобто четверту пентаграму Венери. Бачу, ти тямиш у справі. Інскрипції також знаєш. «Елогім і ельгебіль гебрейським письмом. Схії елі айб, абеткою малахімів». Браво. Добре, я поїхав. Чекай мене. Що у нас сьогодні за день? 28 листопада. П'ятниця перед першою неділею Адвенту. А ти в неділю мене й чекай. Мамун дотримав слова і терміну. 30 листопада у першу неділю Адвенту з'явився, причому з самого ранку. Він відразу взявся до тіла. Критично глянув на Рейневаном пентаграму, перевірив інскрипції Кивком дав знати, що все на його погляд правильно. Поставив і запалив у кутах свічки з червоного воску, витрусив із торби компоненти, переважно пучки трав, прикріпив на тринозі малесеньку залізну мисечку. Я думав, що ти скористаєшся магією старшого народу, вашою власною. Я скористаюся нею. Але ж четверта пентаграма Венери це канон магії людей. А звідки ти думаєш, люди взяли свої магічні канони, винайшли їх? А про те, а про те, перебив мамун, насипаючи в мисочку сіль, трави і порошки. Ми поєднаємо те, що треба, з тим, що треба. Людські таємні знання мені також відомі. Я навчався. Де? Як? У болоні, в паві. А як? Нормально. А ти що думав? А, розумію. Мій вигляд, тебе це дивує, а? Ну, то я тобі скажу. Хто дуже хоче, той доскоче. Головне – мислити позитивно. Дочекаємося ще й того, що в університети почнуть приймати дівчат, – зітхнув Рейнемон. Тут ти дрібку перебільшуєш, – кисло оцінив Мамон. Дівчат в універах ми не дочекаємося, хоч би і сто років чекали. Шкода, щиро кажучи, але баста. Досить фантазувати. Парімося до конкретних речей. «Добіс, десь подівся мій флакончик із крові. О-о, знайшовся. Кров? Миловоль, ти чорна магія. Навіщо?» «До захисту. Перш ніж почнемо з Хеву, треба захиститися». «Від чого?» «А як, по-твоєму, від загрози?» «Якої?» «Входячи в астрал і торкаючись фіру, торплячи як дитині, пояснив мамун. «Ми ризикуємо?» «Відкриваємося. Стаємо легкою ціллю для малохія, лихого ока». Не можна входити в астрал без підстрахування. Я навчився цього в Ломбардії, у дівчат зі Страгерії. Починаємо шкода часу. Повторі за мною. На сході Самеель, Габріель, Віонарай. На заході Анеель, Бурхатсу, Цератус. Співночі Аєль, Аквіель, Масагаріель. півдня, Херсіель, Уріель, Наромієль. Полум'я свічок пульсувало, прискав червоний віск. Про те, що сховано в катакомбах під костелом Святого Матвія, не знав ніхто. Навіть найстарші та найбільш бувалі мешканці Вроцлава. Про те, що знаходиться за якихось кілька сажнів під підлогою Нефу, не знали навіть хрестоносці з червоною зіркою, яким належав цей костел, які щодня по цій підлозі ступали. Якщо точніше, з-поміж хрестоносців секрет знали тільки двоє. Двоє з групи семи госпітальєрів – які служили Стіно-Лазові та були його інформаторами. Ці двоє втаємничених знали прихований вхід, знали магічний пароль, за яким цей вхід відкривався. Обидва, будучи адептами таємних знань, знали і таїни Їхнім завданням було підтримувати окультом у порядку і асистувати стінолазові, лазові як аколіти під час вівісекції секції некроманських дослідів та демонічних кон'юрацій. Сьогодні стінолазові асистував тільки один, другий хворів, або симулював, щоб не мусити асистувати. Крипту заливало мертвотне світло кільканадцяти свічок і мерехтливе інфернальне полегкотіння вугілля, яке горіло на великій тринозі. Стінолаз у чорних шатах з каптуром стояв перед обкладеним книгами пюпітром, перегортаючись сторінки некрономікона Абдула Аль Хазреда. Поруч лежали інші, не менш відомі та потужні магічні гримуари. Арсноторія, Лемегетон, Арбатель, Пікатрікс, а також Лібер Юратус, авторства Гонорія Фіванця. Книга сумнозвісна і така небезпечна, що мало хто наважувався використовувати вміщені в ній заклинання та формули. На блоці граніту, що займав середину приміщення, великому і пласкому, як катафалк, лежав кістяк. Властиво це був навіть не кістяк, а тільки складені у відповідну форму, окремі кості людського тіла. Череп, лопатки, ребра, таз, плечові, променеві, стегнові та гомілкові кістки. Скелет був неповний, бракувало багатьох дрібних кісток стіп, зап'ястя і пальців, кількох шинних і поперекових хребців. Загубилася права ключиця. Усі кості були чорні, деякі сильно обвуглені. Госпітальєр, який асистував як куліт, знав, що рештки належали одному францисканцю, п'ять років тому спаленому живцем за єресі чари. Госпітальєр особисто вигрібав з попелу, збирав, упорядковав та складав кості власноручно, щоби знайти найменші з них, просіював холодний попіл багаття крісита. Стінолаз відійшов від Пюпітра, став над мармуровим столом над розгорнутим сувоєм чистого пергаменту. Підтягнувши рукави чорних шат, підняв руки. У правій руці він тримав черевну паличку, виготовлену з тисової гілки. «Веріте слюк свія!» Почав він спокійно, просто таки покірно схилений над пергаментом. «Нет віта омніум креатурарум, віфікамі!» «Еколегус маторігон, сикромагнол, сикромехал!» «Верітас люксвія, віфі Можна було би заприсягнутися, що над криптою пролетів вихор. Полум'я свічок замиготіло, раптом бухнув вогонь на тринозі. Тіні на стінах і на склепінні набрали фантастичних форм. Стінолаз випростився, різким рухом розпростеро руки. «Конжуру конфірмо супервос, беліфол ет копрахондонос». Et Хеортахонос, етхакафахон, Honos Адоней, Адоней, Адоней, Ея, Ея, Adonai Adonai Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Ея, Quest Mars, et parquest et perquest Luciferus, et pernomina omnia predicta, super voz con jura simulaton uзор dilapidator, dentor, divorator, seductor, seminator, ut promom Вогонь вистрілював вибухами. Тіні танцювали. На чистому і незайманому досі пергаменті раптом почали з'являтися іерогліфи, символи, сиглі та знаки. Спочатку вони були бліді, але швидко чорніли. «Хелос, Ресіфага, Йозіхон», – рецитував Стінулас, повторюючи рухами черівної палички фігури, які з'являлися. «Іфетендин, Танахонос, Мікемая, Нелос, Бефебос». Белгорес е діаболус стетек дестрікс. Госпітальєр задрижав. Він упізнавав жести та формули. Настільки, щоб могти вгадати, що метр Гриленорд накладає на когось страшне закляття, чари, здатні на відстані уразити вибрану особу слабкістю, хворобою, паралічем, навіть смертю. Однак не було часу ні на перелік. І на те, щоб проаналізувати, кого ж саме метер вибрав собі в жертву. Стінолас нетерплячим жестом простягнув руку. Коліт швидко витягнув з дерев'яної клітки і подав йому білу голубку. Стінолас лагідним доторком заспокоїв птаху, яка тріпотіла, і різким рухом відірвав їй голову. Стискаючи в долонях, вичавлював немов лимон просто на окультом. Кров бризкала і виписувала на пергаменті заплутані узори. Алон, піон, дгон, мобізімі, е стета декстріс. Наступного голубку стінолаз розірвав, тримаючи її за крило та за ніжко, і ще трьом повідривав голови зубами. Шадай ель чає, стета Потрібен час, щоб ці чари дійшли туди, куди їх посилають. – думав коліт. Але коли вже дійдуть, то людині, яка є ціллю, настане кінець. Пір'я і пух кружляли по крипті, згорали в полумі, з теплим повітрям піднімалися під склопіння. Стінила виплюнув пір'їнки, які поприлипали до замазаних кров'ю губів. Поклав черівну паличку на мокрому від крові пергаменті. – Рцабріг від бламок сум заявив він. «Байбка скак з дінга Покажіть мені його, знайди його, обий його!» На очах враженого коліта, якому як не як уже чимало довелося бачити, обвуглений кістяк на катафалку почало оточувати червонувати сяйво. Сяйво швидко згущувалося, набирало форми, ставало дедалі більш матеріальним, швидко задягаючи скелету світлене тіло. Кармінові вени і артерії з вогню почали звиватися і спирально плітати обсмалені кості. «Нга-нга-нга-нга! Я, я знайди його і вбий його!» Кістяк здригнувся, ворухнувся. Кості дряпнули гранітка та фалка, клацнув обвугленими зубами чорний череп. «Шогок-фангн! Я-я-я, ін, я. ін я. «Чева! Радія!» Малевольт сипнув на вугілля жменю порошку, судячи запах у суміші сушеного полину і соснової глиці. У вогонь, який бухнув, вилив із флакончика кров. «Радія! регіна делі стредга! Нехай зятьмариться зір того, хто на мене чигає. Нехай страх його хопить фят, фят, фят. гия Мамун вилив на гаряче вугілля три краплі оливи, клацнув пальцями. Шева ея! я. Контреготсьолодолі, оливи краплями трама, заклинає тебе, згинь з гори Малох'я. Пропади, а радій міцю, села пелігріна адрерай, тут оту оттирай. Полем'я свічок зненацька вистрілило вгору. Свічки згасли моментально. Наповнивши крипту смородом кіптєви. вогонь на тренозі втік у глиб жару, зачаяний у глибині тільки тлів. Кістяк на гранітному катафалку з тріскотом розпався на сто чорних обвуглених кісток і кісточок, а покритий некроманськими іерогліфами, залитий кров'ю і обліплений пухом голубок перами на пепітрі, раптом запалав живим вогнем, скрутився, почорнів. І розсипався. Стало страшенно холодно. Магія, яка ще недавно наповнювала крипту, ніби теплий клей, зникла. Абсолютно й безповоротно. Стіну лаз брудно вилився. Госпітальєр зітхнув. Трохи немовби з полегшенням. Так воно з магією бувало. Траплялися дні, коли нічого не вдавалося, коли все псувалося. Коли не залишалося нічого іншого, як тільки дати магії спокій. Перш ніж накласти власне любовне заклинання, малий Вольт зазвичайом старших раз одягнув на голову вінок із засохлого бадилля. Він виглядав у ньому так кумедно, що Рейнеман ледве зберіг серйозність. Саме любовне заклинання було надзвичайно простим. Мамун обмежився тим, що покропив пентаграму екстрактом тирличу і, здається, геліотропу. Він у внарожарений вугілля кілька соснових голок насипав на них дрібко розтертого листя чорниці. Кілька разів клацнув пальцями за свистів, і те інше було типове для старшої магії. Однак, коли він розпочав інвокацію, то скористався віршами з пісні-пісень. Понемеут сугнакулум суперкортум, От сігнакулум супербрахіум тум кві фортіс естут морс. Ісмай, ісмай, мати сонця, тіло якої біле від молока зірок». Елементарум омнюм доміна, пані творення, годувальниці світу, регіна де лістрее!» «Уна коза фоглі о ведере, уна коза ді овенто, о аква, о фьоре, серпе стрікціаре, рана кантаре, ці прегоді нонмі абандонаре!» Одну річ бачити прагну. річ, що любові стосується, у вітрі, у воді, у квітах, Змія сичить жаба кумка. не покидай мене, благаю, прошу. Дивися, шепнув Малевольд. Дивися, Рейневане. У легенькій імлі, яка піднялася над пентаграмою, щось ворухнулося, задрижало, затанцювало мозаїкою мерехтливих відблисків. Рейневан нахилився, напружив погляд. Протягом однієї короткої миті. Йому здавалося, що він бачить жінку, високу, чорноволосу, з очима як зорі, зі знаком півмісяця на чолі. Вбрану у взірчасту сукню, яка мінилася численними відтінками то білого, то міді, то пурпуру, перш ніж він остаточно збагнув на кого дивиться, видиво зникло. Але присутність матері Всесвіту все ще була відчутною. Легенька і над пентаграмою згустилася, а потім знову просвітліла і він побачив те, що хотів побачити. «Ніколета!» Здавалося, що вона його почула. Різко повела головою. На ній був ковпак з хутряною облямівкою, гаптована курточка, навколо шиї вовняна шаль. За її спиною він бачив сто білостовбурних безлистих беріз, а за березами стіну, будинок, замок, станицю, храм. А потім усе зникло. Зовсім. «Повністю і остаточно!» «Я знаю, де це!» – сказав Мамун, перш ніж Рейневан почав нарікати. «Я впізнав місце!» «То кажи!» – Мамун сказав. Він іще не закінчив говорити, а Рейневан уже мчав до стайні сідлати коня. Видиво вони обманювало. Він побачив її на тлі білостовбурних беріз, ще біліших через те, що вони охоплювали край бору – чорну стародубину. Її сива кобила ступала поволі, обережно ставила ноги в глибокому снігу. Він пришпорив коня, під'їхав ближче. Кобилка заржала, його гнідий жеребець відповів: Ніколета, Рейнмар". на ній був чоловічий одяг, ватована, гаптована узорами куртка з бобровим коміром, рукавиці для їзди верхи, грубі, зроблені з фарбованої вовни бракаї, тобто ногавиці, високі чоботи. Ковпачок з хутреною облямівкою був надягнутий поверх шовкової підвійки, яка закривала щоки і шию ззаду. Крім того, шия була кілька разів обмотана вовняною шеллю, звільно відкинутим на плече кінцем, на кшталт чоловічої лірі Піпи. «Ти наслав на мене чари, і чарівниче!» – холодно сказала вона. «Я це відчувала. Приїхати сюди мене змусила якась сила. Я не могла опиратися. Ти чарував, признайся». «Чарував, Ніколета!» «У не звати Ютта, Ютта, Деапольда!» Він пам'ятав інакше. На перший погляд нічого нібито не змінилося. Ні обличчя, овальне, як у Мадонни Кампена, Ні високе чоло, ні правильні дуги брів, Ні злегка задертий ніс, ані лінія вуст, Ані вираз обличчя, оманливо дитячий. Змінилися очі, а може зовсім не змінилися?» Може, те, що він помічав, у них тепер було там завжди? Захована в бірюзово-блакитній глибині холодна розважливість. Розважливість і загадка, яка чекає на розгадку, темниця, яка чекає на те, щоб її розкрили. Речі, які він уже бачив. В очах майже ідентично блакитних і так само холодних. В очах її матері, зеленої дами. Він під'їхав ще ближче. Коні фиркали, пара з їхніх ніздрів змішувалася. «Я рада бачити тебе при здоров'ї, Рейнмари!» «Я рада бачити тебе при здоров'ї, Юто. Це дуже гарне ім'я! Шкода, що ти так довго приховувала його від мене!» «А хіба ти коли-небудь запитав у мене, як мене звати?» Вона підняла брови. «Як я міг? Я ж плутав тебе з іншою особою. Ти обдурила мене?» «Ти сам себе обдурив!» Вона поглянула йому просто в очі. «Тебе обдурила мрія? Може, ти потай прагнув, щоб я була іншою? Під час викрадення це ж ти. Ти сам власним пальцем показав своїм дружкам на мене, як на Біберштанівну. Я хотів...» – він натягнув вішки. «Я мусив уберегти вас від...» ну, бо. підхопила вона. «То що я мала тоді зробити? Заперечити?» Відкрити твоїм дружкам-розбійникам, хто насправді є хто. Каську, ти бачиш, вона мало не вмерла від страху. Я воліла сама дати себе викрасти. І далі мене обдурювати. На Гороховій горі ти й оком не змигнула, коли я називав тебе Катежиною. Тобі було зручніше бути інкогніто. Ти воліла, щоб я нічого про тебе не знав. Обдурила мене. Обдурила Біберштайна. Обдурила всіх. Обдурювала, бо мусила. Вона закусила губу, опустила очі. «Ти не розумієш цього? Коли вранці я зійшла з Грохової до Франкенштайна, то зустріла купця вірменена. Він пообіцяв відвести мене в Штольц. І за самим містом очам, не вірячи, зустрічаю цих двох, Касю Біберштайн і Вольфрама, панне від Самолодшого. Їм не довелося нічого говорити, досить було на них подивитися, щоб знати, що тієї ночі не тільки я зазнала, що не тільки я мала цікаві пригоди. Каська панічно боялася батька. Вольфрам свого ще більше. А я що мала зробити? Розповісти про чари? Про політ по під хмарами на шабаш черівниць? Ні, для нас обох було б краще прикидатися ідіотками і стверджувати, що ми втекли від викрадачів. Я розраховувала, що від страху перед помстою пана Яна Реоберітери втечуть за три дев'ять земель, і що правда ніколи не вийде на яву, що ніхто її навіть не буде дошукуватися. Я ж не могла знати, що Кася Біберштайн вагітна, і що її гвалтівником назвуть мене, закінчив він із гіркотою в голосі. Ти аж нітрохи не перейнялася тим фактом, що для мене це означатиме смертний вирок, і ще гіршу, ніж смерть ганьбу, заплямовану честь, «Ти справжня, юдиєв, юто! Промовчавши в питанні зґвалтування, ти обійшлася зі мною, як твоя біблійна теска з Олоферном. Віддала їм мою голову!» «Ти не слухав, що я сказала!» Вона смикнула вішки. «Очистити тебе від звинувачення у зґвалтуванні означало звинувачити тебе в чаклунстві. Думаєш, твоя голова від цього би виграла?» «Зрештою, мене однаково ніхто не слухав!» Що значить слово «дівчина», яка, як відомо, не має розуму проти слова лицаря, який складає присягу на розп'яті? Мене б висміяли, вирішивши, що я страждаю на вапорт і пальпітацію матки. А ти був у безпеці в Чехії, ніхто не міг до тебе там добратися. Принаймні до того часу, коли я, як сподівалася, Вольфрам Панневіц перебори страх і впаде Біберштенові до ніг, просячи касаної руки. Він досі цього не зробив. Бо він нікчема. Світ, виявляється, кишить нікчемами. Переспати з дівчиною кожен готовий на випередки, а що потім? Підкулити хвоста, ноги на плечі і драла в чужі краї. Це в мій город камінь? Який ти здогадливий? Я писав тобі листи. Я адресував їх катажині Біберштайн, але й вона жодного не отримала. Часи не сприяють листуванню. Шкода. Я з радістю отримала б звістку, що ти живий. Охоче, прочитала би, що ти пишеш, мій, Рейнмор. Моя ніколи. Юто, я кохаю тебе, Юто. Я кохаю тебе, Рейнмор, відповіла вона, відвертаючи голову. Але це нічого не змінює. Не змінює? Ти приїхав у Шлемськ виключно заради мене? Вона підвищила голос. Ти кохаєш мене до смерті, прагнеш з'єднатися зі мною доки і життя? Якщо я погоджуся, усе покинеш і ми втечемо десь на край світу? Зараз, негайно. Так, як стоїмо. Два роки тому, коли я віддалася тобі, я була готова. Але ти боявся. Тепер же, своєю чергою, стане на перешкоді певно важлива місія, яку ти повинен виконати. Зізнайся, ти повинен виконати місію. Повинен. Зізнався він, не знаючи чому, червоніючи. Ця місія справді важлива, обов'язок справді святий. Те, що я роблю, я роблю і для тебе, для нас. Моя місія змінить картину світу, покращить цей світ, зробить його кращим і красивішим. У такому світі, в справжньому царстві Божому, коли воно настане, будемо жити ти і я, жити і кохатися до віку. Я прагну цього юто, мрію про це. «Мені майже 20 років», – сказала вона після довгої мовчанки – Моїй сестрі п'ятнадцять. На трьох царів вона виходить заміж. Вона дивиться на мене зверхньо, а вважала би не з розуму, якби відкрилося, що я зовсім не заздрю їй щодо й заміжжа, а тим більше нареченого, приблизно втричі старшого від неї пияка і простака. А може я справді ненормальна? Може батько мав рацію, коли забрав у мене і спалив книги Хільдегарди Бінгенської Кристини Пізанської? «Що ж, мій коханий Ренмере, якщо так, то виконуй свою місію. Воюй за ідеали, шукай реаль, змінюй, покращуй світ. Ти чоловік, а це чоловічі речі. Воювати за мрії, шукати Греалі і покращувати. Я ж повертаюся до монастиря». Юто, «Не прикидайся здивованим. Так, я зараз перебуваю в монастирі Кларисок у Білому костелі. З власної волі». Коли доведеться вирішувати, що далі, також з власної волі прийму рішення. Наразі я тільки конверса, та й те не зовсім. Я розмірковую про те, що далі. Юто! Я ще не закінчила. Я освідчилася тобі в коханні, Рейнмере. бо я кохаю тебе, кохаю по-справжньому. Отож ти змінює світ, а я чекатиму, не маючи, щиро кажучи, альтернативи. Він не дав їй договорити» перехилився в сідлі і схопив її за талію. Піднявши в обіймах, стягнув з сідла, вирвав ступні зі стремен, вони обоє засунулися в глибоку кочугуру, закліпали очима, струшуючи сухий сніг з повіки вій, дивилися одне одному в вічі, у втрачений рай і віднайдений рай. Тримтячими долонями він пестив її куртку, гладив делікатний пушок і дрібну фактуру фаландиша. Опивався виключно різкою шорсткістю квітчастих вишивок, стежив дрижачими пальцями за складками і потовщеннями швів, які мали запах таємниці, гладив пучками, хапав, стискав і пестив збудливо тверді гудзи і гудзички, гачки і гачечки, прекрасно таємничі запунки, застіпки, пряжки і буклі. Серед зітхань обдаровував ласками грубе сплетіння вовни шалі, яке приємно лоскотало пальці, гладив подвіну божественну ніжність дорогого турецького ковтиру, занурював обличчя в хутро коміра, що розсівала духмяні пахощі Аравії. Юта нерівно дихала і спазматично постогнувала, напружуючись під його руками, притискалася щукою до стьобаного сукна, а й нігті впивалися в рукави його куртки. Різким рухом він зняв з неї ковпак, тремтячими пальцями розкутав шаль – яка ув'язнювала шиї і була переплетена, ніби змії Йорга Мундаганд. нетерпляче відсунув край шовкової подвійки, добрався, немов Марко Поло, до Китаю, до її наготи. До ногої шкіри, щоки і розкішно безсоромної наготи вуха, що визирало з-під тканини. Він торкнувся її вуха нетерплячими губами. Ніколета застогнала, напружилася, обняла його заватований комір, хижую рукою хапаючи, стискаючи, і пестячи слизьку і латунну твердість пряшки його пояса. Міцно обнявшись, вони притиснулися в устами поцілунку довгому і пристрасному, дуже довгому і дуже пристрасному. Ютта зойкнула. «Мені холодно взад!» Палко дихнула йому прямо в ухо. «Я промокаю від снігу!» Вони піднялися, і майже трясло від холоду і збудження. «Сонце заходить!» «Заходить!» Я мушу повертатися. Ніколе та, а чи ми не могли б? Ні, не могли б, шепнула вона у відповідь. Я живу в монастирі, я ж тобі говорила. І почався адвент. Не можна в адвент. Але, але я, Юто. Їдь, Рейнмари. Коли він в останнє, вона стояла на узлісі, палаючи світлом сонця, що хилилося до заходу. У цьому сяєві та зимовому близку він ствердив це з вражаючою впевненістю. Вона вже не була юттою Деапольда, чашниківною з Шинау, конверсією в кларисок. На узліссі верхи на сивій кобилі була богиня, промениста постать придивної краси, земна з'ява, дівіна фасіос міранда спісіс, небесна венер, володарка стихій, елементорум омніум доміна. Він кохав її і обожнював. Божественна з лиця. Прекрасна на вигляд. Володарка стихій. Латина.